«Ага», – подумалося мені. «Ні те, ні те. А коли так, то виходить, риби клюнула, Принаймні, події починають розгортатися». «Ну», – сказав я, спираючись на двірок. «Сьогодні ви збираєтеся виїжджати», – заговорив чоловічий голос. Він звучав поволі, чітко і з якимось акцентом. Таке, наче в співрозмовника болять зуби. «Не робіть цього, шановний е пане». «Чому?» – поцікався я. На тому боці мовчали. Пауза тяглася і тяглася, аж я вже розкрив рота, аби що-небудь сказати, коли голос зазвучав знову. «Вас хочуть убити», – сказав невідомий співрозмовник і відкашлявся. «Якщо ви поїдете туди, вас уб'ють». Утямили? Щось клацнуло, і в трубці зазумерли короткі гудки. Ніч була темнюща, хоч око стрель. Я збавив ходу а праву руч за чорною щитиною вже насувалося громаддя лісу. Я почав звертати на розбиту польову дорогу. Машину затрясло. У жовтому світлі фар то тут, то там зблискували калюжі. Я озирнувся і подумки відзначив, що хвоста начебто нема. Від самого містечка за мною причепився якийсь підозрілий москвич, але збігло вже ось понад годину, а його не видно, було й близько. Можна й розпружитися. Я попустив акселератор і, крутячи кермо одноруч, взяв термос, який лежав на сидінні. З цієї панни була б непогана дружина. Бач, і кави дала на дорогу. Певне, це в них у крові. Шкода, що наша робота не для жінок. Вона псує людину, а передо всім характер і передо всім ті риси, які жінку власне і роблять жінкою. Чуйність, доброту. Я аж сплюнув. На жаль, сьогоднішній сон – ніяка не ілюзія – це один із епізодів мого перебування в полоні. Я й не люблю його згадувати. Кажуть, що правда, що гострі відчуття дуже корисні. Перебуваючи поміж смертю і життям, починаєш розуміти такі речі. Обіч серед піль, не наче тьмяне дзеркало, блиснув ставок. Я надав ходу, і вітер тоненько засвистів у шибах. Невзабарі праворуч потяглися городи. Я вимкнув хвари, проїхав ще трохи на осліп і зупинився». На обрії спалахували багряно-червоні блискавиці. Ніч була темна, парка, і лиш калюжі біліли, як молоко. Я замкнув дверцята, продесься через шелюги і вийшов на город. Під ногами захряскала картоплиння. Пахло молодим кропом, землею, і дуже гостро, дуже вимовно пахли коноплі. «Живуть ще ж люди», – подумав я, дихаючи повними грудьми. «А тут, поза вихлопними газами, ці запахи позабуваєш». На овиді знову свіснула блискавиця, наче хто сірником черконув. У її зблизку майнув темний садок, обгороджений вороччем. Я на гинці проліз під кащавою латою і як тінь пробрався обійстям. Замок був куплений певне в сільській крамниці, бо його взяла перша ж адмичка. Я прослизнув у сіне, тиша стояла, аніше шерхне. Хатні двері ледве скрипіли. Через вікно Падало жовте примарне світло вуличного ліхтаря. От тобі сільська хата, старезний комод, стіл застелений клейончатою циратою, якесь залізне ліжко, і все-таки це було лігво сенсея. Худко розвернувшись, я наглядів біля вмивальника леза-жилет, а головне – кришталевий слоїчок з етикеткою «Ален Делон». То був дуже непоганий і, треба сказати, дорогий французький одеколон – яким сенсей зазвичай користувався. Вімкнувши свого маленького ліхтарика, я занишпорив по хаті. В кожного детектива є речі та й документи, яких не можна постійно носити при собі. Пістолет, скажімо, або ніж із автоматичним лезом. А тут були тільки якісь стоси паперу і більш нічого. «Люди добрі», – прочитав я ворушачи губами, – «чи довго ми будемо терпіти оцих п'явок на своїй шиї?» Та вони розвалили всю економіку, а тепер і двом куркам ради не можуть дати. Голосуйте за нашого кандидата. Тільки демократи можуть вивезти Україну на шлях. Господи, цими листівками захаращена була всенька хата. У кутку за шафою стояв копіювальний апарат, високий і білий, мов холодильник. Треба ж таке, вражено подумав я, розглядаючи ще одне творіння. Незлецьке зроблену карикатуру з написом «За червону мафію голосує червоний рак».